Moi boas eh, noites a todas as troitas armadas que estades aquí hoxe. Damos a benvida tamén a todas as criaturas que nos escoiten dende o exterior a Pombalda Pombaldazaoito. Benvidas a terceira entrega de cancións que conta. Nado en Redondela, mudou hai 20 anos aquí a parroquia de Calo, en Teo, onde xigue a desenvolver o seu traballo como artesán de gaitas e frautas. E formou parte de diversos grupos de música como a Xuteira, Carapagos, Tinta Femia, Fondagos do Pífaro, que aínda está, además de ser membro da Asociación de Gaiteiros Galegos. Personalme, personalmente, nestes últimos anos, teño a sorte de gozar da súa or orixinalidade. dun gaiteiro metido ao baixista ou un baixista metido a gaiteiro que non sei moi ben que cal cousa é o primeiro a ver se averiguamos a de baixista que é a faciana que eu agora máis li conhezo eh, non lle dá ninguna preguiza vir con o baixo, con o ampli, os cables a regreita desfacer o bar para atopar onde enxofalo. É unha cousa que fai gozar a él, fai nos gozar a nós, que temos o privilexio de formar parte de cantare 21, onde está... É... Nada máis dicir que non sei capaz de imaginar as cancións que oi Oli ao longo da súa vida para facer esta mistura para mí tan interesante entre... Ese, baixe, ese baixista e ese gaiteiro. Entón, ímos ímos escoitalas e nada máis. Con, con todos vós, Olimpio Xiraldez Río. Ben, vamos a dar. Despois desta presentación tan Uf. A ver como seguimos. Eh, ben, eh, estamos en familia. Estame eh, indicando que vocalice, que senón non se me entende. É xo bonito de estar en familia. Eh, se si non entendedes algo, podo repetirlo. Eh, vou intentar contarvos... Bueno, isto foi un aliado todo de Fernando. E... Eh, non escoitei tanta música xe, aquí hai xente que escoitou o triple de música da que escoitei una... Eu son... é dicir, escoitei cosas variadas e claro, teño 50 anos pois me deu tempo a escoitar unhas poucas pero son moi monotema moi é dicir, no día a día os familia son vos vais sorprender do que escoito no día a día e non estou nada o tanto do, da música do, do que se fai hoxe Estou moi, moi de modé. Pero, bueno, eh, vou vos a contar como se forxou o meu, o meu amor pola música e é o que escoitei desde, desde rapaz. Eh, non sei se si empezar a falar ou... Sí, vou, de primero vou... Vou a empezar eh, pondo un tema de música tradicional. Un tema de... Bueno, o que sabedes que fago eu fago gaitas, pois un tema de gaitas. Un tema moi duro de oír. É un, un cuarteto, non é un cuarteto uso porque son dúas gaitas e en vez de ser un tambor e un bombo pois son unha escuncha e unha pandeireta. Son os morenos de lavadores. Entón, poñervos en situación, no ano 1970, chegaron no tren de víspera, no... Viñan, era... estaban grabando o seu segundo disco. E dixo, esto non vai ser como en Madrid. Eu, sin almorzar, non vou a, a gravar en Madrid Seica se comeu moi mal no ano 68, cando foron a gravar primeiro e entonces empeñaros, e ademais eu eu almorzo viño blanco e dixo eu, outro gaito, y, o, o José dixe eu tamén entón este disco Seica eh, sona máis a, aos morenos de lavadores, que é o grupo que, que o, o gravaron dicen que sona máis a, a comer de verdade, seguramente porque estaban ben ben almorzados e eh, <risa> Non había multipistas ni no ano 70 en, en Barcelona. Eh, está grabado do tirón, gravaron seis temas, me parece, empezaron ás 11 da mañán, pararon pa comer e ás 7 da tarde estaba o disco grabado. Creo, creo que non repetiron, es decir, tardaron máis en microfonar e en, e, en, e en preparar as gaitas que en tocar. Eh, e a Churrosquere de San Roque é un tema que a mí me gusta moito tocar, que ten letra, Eles, aquí no disco non vai a letra, pero se si vos fixades, vai descoitar esas famosas frases de, de Olixiraldes, ei, morenos ou centellas, e creo que dicen a outra, creo que dicen Galicia Terra das Papas, o, bueno, non no ten moi claro, que outro non se entende, pero, eh, morenos ou centellas, escoítese perfectamente. E é inusual, porque en vez, tocar, en vez de tocar a percusión típica, o tambor o bombo, pois pues tocan cunchas e pandireta. Aviso que isto vai ser o... Quizá o máis, o máis grave e duro tampouco son, son dous minutos e eh? non é moito máis De toda a sesión. E aí van os auténticos morenos de lavadores para todos vos. os morenos de lavadores eh, os gaiteiros da pequena Rusia eh, o, o frente que, que quedou no 36 eh, bueno, daquela aínda era concello independiente, creo lavadores, e había unha barricada no cruce dos choróns e eh, bueno, porque era pequena Rusia, lavadores isto eh, era unha modernidade no, moment, no momento que, que o que para nós é música tradicional era unha cosa que rompía coa, coa tradición gaiteira anterior O dúo de gaitas é unha cosa que inventaron os Soutelo de Montes eso nos anos 20 e os morenos de lavadores, a raíz da visita dos, dos gaiteros de Soutelo no 28 ás festas de bolzas, os gaiteiros que, que tocaban de solista por, por, por, por vigo adiante ollaron ese, ese fenómeno, ese invento, eh, e subiron o so carro e a música tradicional nosa que, que ten, eso, cen anos escasos. Ese, ese cuarteto antes os gaeiros tocaban con outro tipo de gaitas, outro tipo de repertorio e outro tipo de bueno, tocaban de solista. Bueno, eh, esta é a música da miña vida. Eu son gateiro, eh, fago música tradicional. Eh, Recoméndovos ir ás fontes innda que sea duro, pero, bueno, que, que se aprende moito escoitando gaiteiros deste tipo que son os que me gustaban a mí tocando Rías Baixas a este, a este formato de cuarteto, pero tamén gaiteiros solistas como Manuel do Paz, Manuel do Pazo, eh, este, Ricardo Portela, eh eh os discos de Aires da Terra con Perfecto Fíjoto cando a gaita estilo antigo, como O Viana Nova, eh, hai moitas publicacións a día de hoxe eh, eh, moitas coleccións de, de discos mm, para poder escoitar eh, música de gaita para meterse neste mundo. Eh botei a muiñera a a muiñera a, a churrasqueira de San Roque quedarvos co, co dato porque os, eles eran habituais na festa de San Roque en, en Vigo digo porque vai, vai ir a colación con outros discos que temos despois eh, e bueno eh, a, a música que empecé a escoitar non foi a música de gaita eu me acordo que nos, nos no ano 84 85 meus pais compraron un, un aparello Thompson destes, destes, una, era unha cadena non era unha cadena, era unha torre un, ifi, un equipo IFI que tiña doble pletina para gravar, tiña tocadiscos tiña radio eran chismes que funcionaban moi ben de feito ese, ese aparato aínda conserva a conservar o meu pai e, e ten moi boa calidad e deben ser dos, dos amigos o primeiro que tiña unha doble pletina e entón os compañeros tían os vinilos e, e, e entón empezaron a circular pola miña casa moitísimos vinilos porque se facían, facíamos copias en, en TDKs destas de, de cromo que iba, iban por todos lados e, e eu aí conocí un montón de músicas ademais do que sonaba en Vigo naquel tempo, o que total eh, os cafres, os resentidos eh, os golpes bajos despois eh, bueno, era un fervidero de, de, de grupos que, que o rapaz nos gustaba moito e de feito, eu xa tocaba algo a guitarra e o baixo, e queríamos imitar aos de Vigo, estábamos ao lado pero chegou moita música, música tamén de fora e, e acordome que me chegou un disco que sempre me gustou despois eh, pasou a modo dos vinilos eh, a cinta de casena que eu teña grabado se perdeu, e consegui non en CD eu teño na casa e moitas veces o escoito que era un, un bluesman que se chamaba, tocaba armónica Sonny Terry, non sei xo conoceredes pero vos lo recomendo e fixo un disco no ano 84 eh, Johnny Winter, que estaba recuperando bluesman, bellos bluesmen, ademais non estaba de moda o blues naquel tempo e eh, eh, como facemos nosa hora corbellos topamos o señor Viqueira e grabamos un disco actualizado e isto pues, facía Johnny Winter a finales dos 70, primeiros 80 e eh, aquel disco de Sonitori eh, Wapping bueno, non no pronunzco moi ben o, o inglés, pero Wapping Wapping era como facía el un, cantaba como en falsete, facía un Wapping bueno, a mi non me sale <risas> eh, o disco está eh, está moi ben, tamén está grabado como os, os morenos de lavadores facían sesións, es, metíanse grabado o día tal e cual, e vexo que hai 14 temas e dicir, que non lle deu tempo a... decir, entraron no estudio Dáronlle unha volta e eh, gravaron a toma e son impresionantes eh, iba a traeros un tema de, de sonitarre con Johnny Winter pero quixen fiarlo máis Resulta que coa música tradicional galega resulta que nos, nos anos 50 no, 53, no inverno 53 estuvo Alan Lomax eh, o famoso eh, colector de, de melodías eh, no, populares do mundo estuvo americano, estuvo en, en, en Galicia. e, e recolleu pois, melodías des, en regondela. Hai, hai pezas collidas na, na miña Terra hasta a chiflos de afiador de Capador pola indo para o, para Faramontá eh, por aí por, por Galicia diante. Eh, bueno recolleu un, joyas. Un tem, é a primeira recolleita de campo de verdad, porque aires da Terra no se te gravara O coro o Aire da Terra, que é unha cousa de escenario, elevar a música tradicional aos escenarios. En cambio, isto está recollido eh, no campo. Resulta que este Alan Lomax eh, faláronlle antes de vir a Galicia, nos anos 40, falaronlle de un bluesman que era impresionante, que fixera o seu pato co diáño, que era Robert Johnson. E ele foi a buscar a Robert Johnson ao Mississippi no ano 41. Resulta que xa morrera no 33. É decir, que quedarse, quedarse moi atrás. Pero topou un home, que se chamaba Moody Waters, que decían que cantaba incluso mellor millor que, que Robert Johnson. Eh, fiso as grabacións, tédelas a disposición no, no arquivo do Congreso dos Estados Unidos, tan a, igual que están as, as grabacións de Galicia, dos, dos 53, están as de Robert, as de Moody Waters, do, do 41. E a verdad que é impresionante. Dicen que cando nas, a nota, eh, Alan Lomax nas súas notas que cando o grabou na súa cabaña de madeira cunha, cunha guitarra destartalada e non tocaba a Telecaster encarnada esa famosa, que, coa, coa que se fixo famoso despois, eh, grabou, no? e eh, Deulle a escoitar a súa voz e entón cando eu dixo, este tipo si sí que sabe cantar. <risa> Nunco ouira cantar un tipo tan ben. <risa> eh, bueno, pues entón eh, resulta que Johnny Winter despúis... Eh, despois da decadencia do blues, de, de dos anos 50, depois vi o jazz, viñeron, e eso se pasou de moda, eh, só algúns grupos de tolos ingleses, como os Rolling Stones, e esta xente, pois, escoita, escoitaba aqueles discos, e era unha cosa moi antigua. Johnny Winter, no ano 77, eh, deulle como unha segunda oportunidade a, a Muddy Waters, e gravou Hard The Game. Dixo Harden aí porque dixo el que Pusose Medura de volta, Johnny E por eso se es chama o disco Harden Kane E, e, e, gra, e grabaron tamén Nuna sesión de dous días nunha cabana, eh, Foron unha cabana ao Mississippi Unha cabana de madeira E puxeron todas as condicións propias da época E va de desair tamén unha, sesión, un, unha peza tocada de sesión A canción é eh, es un poco nostálgica también, ¿no? Porque dice, The Blues had a baby and they, na and they named it, it Rock and Roll. Eh, o Blues tuvo un fillo y puso el nombre Rock and Roll. Y ahí va, ahí. Moody Waters con Johnny Winter Ben, eh, este, este tipo si que canta ben, decía. E canta ben, o cantaba ben. Eh, estaba medio de Sintras, acabou estuvo, estuvo alcoolizado, estaba en épocas moi baixas, pero bueno, despois a partir de este unhas giras boas con Johnny, hasta desintoxicou ela a Johnny. E, e bueno, Johnny Winter. Oh, perdón, <ríe> muy guaitas con Johnny Winter. Eh, mm, a, terceira, oh, a terceira peza e creo que vamos, falo moito, verdad? Bueno, no, claro. a, te, a terceira eh, peza eh, vámonos a, a principios dos 90 eh, no 91 naceu Chouteira debaixo do Arco de Triunfo de, eh, de Lisboa entrando pa a Plaza do Comercio, bueno, o Arco de Triunfo, o no, Arco da Plaza, da Plaza do Comercio, tocando, Xulio, Merlo, eu, a, a, a gaita pedindo cartos, íbamos tocar co grupo de títeres Tancharina, facer un espetáculo, e <coughs> dixen, facemos un grupo, facemos un grupo, no ano 91, no, na festa de San Sanxuán, festa grande de Lisboa. E, e por aquel tempo, escoitábamos moita música folk, Non era música non era tanto os gaiteiros que oíamos antes. Oíamos eh, grupos que facían, pues, bueno, o referente era Milladoiro que que fixo bastante camiño, pero bueno, a a os Ventos, a, a Doa, aqueles primeiros grupos e despois algúns contemporáneos. Eh daquela era era Matocongrio, em, empezaba a Noitarega, en Muxicas, que bueno, que xa levaban tempo funcionando, que, que quizá eran mais, os máis tradicionais que facía música máis tradicionais, tradicional. Pero tamén goíamos moitos grupos asturianos, eh, como Felpeyu, eh casteláns como el eh, novo novo mestre de juglaría, eh aragoneses, Agustina del Favirol e eh, Iso eh, vascos, eh, bueno, de, de todo o estado, e grupos de fora. Tava de modo irlandés. Era todo todo música, todo e, os, eh, e as secuelas dos chiftains música da que acabei renegando totalmente e non traio nada dese estilo para, para poñar. tamén grupos escoceses eh, despois pondrei, pondrei si nos dá tempo un dos, un dos grupos influencia de chouteira e que ten que ver con estas músicas ten algo que ver con estas músicas eh, pero nada eh, para poder facer unha fiada boa coa, coa seguinte coa seguinte canción bueno, vallesto eh, de que escoitamos grupos contemporáneos. Un que m, se me pareceu interesante, que foi xerme de, de, de que coincidimos en bastantes festivais e, e que non sonaba irlandés, era Fiana Rock. Era un grupo que no ano, te, o disco que traio do, no, do ano 93. É unha peza que se chama Dorotea, porque me parece que está basada en temas de, do cancioneiro de Dorote Xubaré e Antón Santamarina, teu pai e e se chama Dorotea e bueno, pois pues vai Dorotea de Fiana Rocca e va a desater a en funcionando a a aquí co comezaña de do tocando arpa, a, a Xavier Blanco, non, como se chama, o pianista de Fiana Rocca. Non me sa la o nome. Bueno, eh xente da Xosé Ramón, Ramón, de de Fiana Rocca eh, tocando Dorotea. Vade saber que hai toca o baixo segundo grandío de sinestro total, que nos vai dar pepa para outras pezas despois. non sei o que vos parece, me parece unha, unha cosa impresionante no tempo que foi, ademais. É dicir, isto non tiene nada que ver con o co que se facía e cunha unha calidad moi, moi boa. E igual non tiveron o recorrido ou a repercusión que, que deberan ter este grupo. Eh, acordame que daquela conxoutera Ensayávamos na miña casa os venres, os verres á noite, ás 8 ás 9 da noite. E despois de ensaio sempre íbamos a Porriño a, ao a, a de Paco Quintas, ao Café Liceo de Porriño, porque os verres facía un ciclouxia de música, pois pues, programado concertos daquela, estaba de moda música folk, e todo todo o que toca a música folk tiña que tocar en Porriño un benres. Entón, íbamos a... Í, í, íbamos... Bueno, os llevamos cos esta fía na roca, vale? E chegamos, e pasado o tempo. Paco Quintas era... Era terrible. Eh, sabía desde o principio que non iba a haber concerto. <risa> Quim fariña rompera un dedo. Ele estaba alargando o tema, porque estaba vendendo cervezas a... É es decir, estaba facendo unha caixa boísima. E <risa> alargaba, alargaba, alargaba. E nos... Eh, Acordoume que estábamos tomando a cerveza ali esta. Pero que pasa, Paco? Non o vas creer É eh, que non meñen Quín rompeu un dedo? Joder, Frank, Paco, posnos unha caixa de cervezas Encima do escenario, tocamos xenos Vimos do ensayo, facemos xenos aquí o número E, e puse un... <risos> unha caixa de cervezas E fixemos noso número de, de Fianna Roca ese día eh, Bueno, estuvo A verdad que eran uns concertos moi moi bonitos Eram como este Benres Pero Petao, dicir, que, e to, toda a xente do fol das, das Rías Baixas desde a Ría de Pontevedra hasta Tui eh, iban, iban a Porriño Bueno, vou intentar fiar coa seguinte canción eh, un dos grupos que tamén escoitábamos neste tempo é eh, dos históricos e a mí tamén me, me tiña moito aquel era Emilio Cao Emilio Cao tocaba o arpa bueno, e outras cordas E facían unhas cousas incluso bastante naive. bueno, era moi... Muy... a mi me gustaba moito eh, iba a traer, claro, que pasa eh, Fernando me di eh, pon más canciones a tu en cada apuntamento destes de eu tiña que poñer a Soni Terry tiña que poñer a Emilio Cao pero resulta que só lo podo poñer 10 temas escasos, porque ademais creo que xa me funde tema e bueno, terceiro, non sei sé si se vamos a oír seis, porque aquí hai un corsé terrible, sei cá polo tempo e E, e queria poñar un tema de, de Emilio Cao que nos fía moi ben co seguinte grupo. E entón, é amiga Alba Delgada, do disco, un disco precioso. E, aí, a, o tema que máis me gusta do disco é un que se chama Nenos xogando na praia. E que te derrites en unhas risas dos nenos xogando na praia. <risas> É unha chulada. É unha... A verdad que é moi delicado e moi bonito. Bueno, e hai este tema, amiga alba, de... alba delgada, eh, amiga alba delgada, estas lóns non hai nada en toda esa calada. E hai un... un coro, un coro de vírgenes eso final, que son sinestro total, facéndido o coro. E va <risa> uh, uh, uh, uh. bueno. a poñe de pa... Pero resulta que en ese tempo, sinestro total, fixo unha canción a Emilio Cao. <risa> Claro, esas cosas paganse sempre, ¿no? o que pasa que os señores Trotal eran uns canallas e, e entón eh, fixeron unha versión eh, ten toda a pinta de que non lle fixeron a canción. Simplemente, coyeron, eles, eles versionaban todo o que lles pasaba de feito. Os recomendo, hai un disco que se chama Gato por Liebre, que editou DRO cando romperon o contrato con, con DRO eh, se foron pola súa conta. Eh, DRO, con todos os fondos que tiña, fixou un disco de 25 temas Que gato por liebre só vers versions, decir, temas que tiñamos sinesto do tal, que son verións que moitas veces non nos imaginamos que, que un tema que cantamos que bueno, si en miña terra galega sabemos que é un, un plagio, pero hai outros que non no imaginamos. E entón, fixeron un tema que yo quiero ser emilloocado. que é un tema dos Kings que, que era se David We de, de, de David Watts. Eu quero ser David Watts, porque o que máis liga, porque o que máis tal, pois pues este é o mismo. E, e ser tan guapo con, como él, cantar con Alan Estivel, e é máis alto que eu posto de pie. Que, si vedes a Emilio Cao, é así. É, torrado, o capovaisista de siniestro tal, si, si este Emilio Cao, este Torrado. Así que, o que, que escribiu a canción debe ser Torrado. Ademais, Torrado era gaiteiro, e, se, e bueno, tiña... Eu pues, pues, creo que moita da relación que hai con, ese, con esa vertiente folk é eh, por Torrado e, de feito, os guiños, os guiños folk que hai nos primeiros discos de siñas, todo tal, teñen que ser todo por medio de Torrado. Torrado foi, como a min, alumno de Antón Corral na construción de gaitas. Aprendeu a facer gaita Pasa que ele nos tempos, nos primeiros tempos de Vigo, pero viña arrastrado desde Ortigueira, detrás de, detrás de Corral. E, de feito, en resentidos, é que en toca gaita e sentido sentidos é torrado. Eh, entonces, vou votar un tema de siniestro total, do disco Bailar sobre tu tumba do ano 85, pero vano, bueno, non vou a votar, eu quero ser miloca, ou se contei a anécdota e buscádelo despois e oides as dos, pero claro, hai dúas cancións, ademais non sabía cal poñer. E, un é Rock en Samil e a outra é eh Viene el verano. Viene el verano. Viene el verano é unha eh de eh, Summer de Undertown, Undertones, Undertones. E Roque Samil de Ramones, entonces tiña que ser o de Rockaway. <risa> eh, Rockaway, Rockaway Beach. E aí vos vai a ver se si vos gusta, despois na casa oído despoñedes as dúas e a ver cal vos gusta máis. Ben. En Sipoña sin estrodo tal eh, falaba antes eh, Tana de que eu era un baixista non sei que eu toco baixo cun dedo solo e, e arrastrando un dedo eso. pero bueno, máis ou menos como toca, para pa tocar punky e chega ben eh, pasa que o decantaré unha cousa é eh, eh, coyuntural tocoume. que lle a facer eh, Eu con eso, este, este tema do ano 85 esta grabao no 85, pois eu nese tempo estaba aprendendo a tocar a guitarra. Cun, cun, dicir, antes de tocar a gaita, eu toquei, toquei rasquei na guitarra. Eh, eh, un veciño, un amigo de meus pais, Gesteira, eh, era, tocaba a guitarra, así autodidacta, e enseñaban os, os pequenos da familia e achegados, eh, como se si agora coñemos a todos os filhos da, da Troita Armada, Eh, os poñemos con Fernando a aprender a tocar a guitarra Pois era, era o mismo, a mesma labor que facía o, o Gesteira con, con nos eh, despois montamos como en, claro, era plena movida en Vigo entonces en Redondela empezaban como os champiñones, empezaban a salir grupos e nos tínhamos que facer un grupo tamén fixéramos un grupo, chamado Salgareta e claro eh, todos tocábamos a guitarra, pero con un grupo hai que tocar a batería, ou baixo, e a como o baixo O outro tocou a batería e o que tocaba millora a guitarra foi o que eu tocou a guitarra. Eh, e esa foi a minha carreira no baixo. Foi un... Sí, un curso en Vigo, nunha tenda de música, con un tipo que estaba máis pasado que a Puñeta, e que creo que era eh, Tino Grandío, o segundo Grandío. Nunca eu, pregunto, nunca eu cheguei a preguntarte, te eu preguntar un día. Mm, se me parece, pero non sei, claro eu cando conocín a Segundo Grandío pasaron doce anos desde esta esa vez, pero a cara é a mesma, en Vigo, tocando baixo, dando clase de baixo, tiña que ser pero bueno, foi unha, unha temporada para aprender canto posición e eh, pouco mais eh, claro, se si poña Sinestro Total Sinestro Total tiña, compartía un grupo eh, a formación, había, había tres grupos que compartían formación en en Vigo. En realidad, todos os grupos de Vigo compartían formación, pero tres que, que sonaron algo, que eran siniestro total, ao mesmo tempo, porque, por exemplo, siniestro total eh, compartiu a Copini con golpes, con golpes bajos, pero en tempos distintos, non, non simultaneaban o, o grupo. Pero había tres, grupo, tres grupos que sí que o facían, que eran siniestro total, aerolíneas federales e resentidos. Eh, en resentidos estaban Xavier eh, eh, Alberto que, que, que, que eran parte dos do segundos siniestro no primeiro e segundo siniestro e nada como os do tirabola somos todos vou vos a poñer aquí un sector naval que a todos nos de feito a crisis era moi grande en aquel tempo na zona sector naval reconvertíos Acorda-me do primeiro concerto de rock que foi na miña vida. Foramos a... a, a Imaginadvos o que se programaba naquele tempo. Pabellón da Redondela, un pabellón de onde se o humano, que sonaba fatal, e, e tocaban milla doiro e resentidos. <ríe> e claro, e todos os... Nos decíamos, veñan as meigas, todas as alascas de Vigo eran, eran chicas, chicas de, de, ciro, os, os tipos con crestas e cos pantalóns por aquí arriba, así polas, polas canelas, unhas botas que te cagas, e as chicas todas como alasca cos ollos así negros, eh, e, bueno, e, e, e, e, e por rapaces de, de Reboreda que que baixávamos o poblo, no, con 15 anos, e veñen cos pellegas, me meigas, todas as meigas, veñen. E <risa> acordo perfectamente de ese, de ese concerto. Paseino moi moi ben, moi ben. Ademais eran as dúas músicas que me gustaban a ou que a partir de aí me gustaron. <risa> e eh, tamén me acordo xa foi un pouco despois, debe ser un 89 88, 89 una, a primeira vez que foi unha ópera e eh, era unha ópera que eh, o libreto era de Reixa e o, a música de Julia Hernández así que está todo relacionado era after Aftershave era, era así un do Barbeiro de Sevilla pero non era Barbeiro de Sevilla e só me acordo dun número que era Cameselle, come saña, come saña, come Había dous fotógrafos do Faradío que eran foto come e foto come saña Come saña, come saña, come saña Come saña, come Que Galicia, que Nindiola, non te tires que hai cristals Cristals Ese era o, que, o que me quedou máis mai grabado Bueno, gustoume moito a, a opera eh, Polo equipo eh, Thompson de, de meus pais pasaron moitísimos discos E... Eh, é unha coro de escoitar os Clash, a Madness, cosas variopintas, porque pois eh, oía a Supertram, a, Super Trump, a Parsons, a Boston, eh, a, a Santana, eh, pero hai un disco que me gustou moito, que truxero, era o mismo, o mismo que truxera o disco de, de Sonny Terry, que era John Mayall, un disco que recomendo, iba a traer tamén un tema pero o máis corto eran seis minutos e te, xa teño outro de seis minutos e non, xe, non, hai, non hai tempo estamos aquí moi limitados, teña que escollar e ademais dame pé a, a este tema que vou poñer ahora, e é un disco de John Mayall, moi chulo gustou-me moito, ademais porque a contraportada é o esquema de jazz o, o disco chama Jazz Blues Fusion e, en directo É unha banda, non, non, non é unha big band, pero é unha mediana band, máis ou menos. É dicir, é, hai unha, unha boa sección de metais, hai dúas guitarras, é, batería, hai un teclado, bueno, está a cousa moi potente. É gustome porque na contraportada hai un esquema das cancións, o típico esquema para, para, un, para improvisar. Entón, xe pon o tono no que está, os cuadravitos, cando entra o solo de cada cousa, pero pinta o esquemático, está chuli. En vez de poner solo o nome, e o esquema que usaban eles, cada concerto non era igual, como os concertos de jazz, eran as, as tablaturas, digamos, e, e as partes. Entón, os compases iban por cuadraos, e ao que lle tocaba facer, cada solo unha chula, a mí me quedou xo grabado, e ese disco o escoito, de vez en cando, na casa teño na, no taller, teño, teño conseguindo en CD tamén, todos estes discos os conseguindo, e vos lo recomendo que, que algún día escoites, porque hoxe non o sino, no va a desoír, non o va a ser nada deso. De va a un tema... O millor, do millor, o millor disco en directo que se fixo nunca jamás e, e daquela non debía haber estábamos falando antes non debía haber multipistas ese é outro dos discos que, tope, que pasaron pola miña casa e conseguí en CD e non me gustou porque era remaster e remesclado e non vale para nada Ciro, non, non se parece a, a, a idea que tiña hasta que despois no Spotify conseguí non escoitar outra vez como era a, a mezcla original o, que, non, que non é mezcla, é o sonido da mesa porque eu entendo que iso está grabado non está grabado en multipistas está, está grabado da mesa en dúas, en dúas pistas en estéreo, vamos é o que, como ten que estar. entendo que está e o outro sería unha pues, con estas máquinas modernas pois pues, o, o decorarían, botarían eses polvitos mágicos das, das producions eh, é o Made in Japan de, de Deep Purple Sempre, me, sempre que me preguntan cal é o mellor disco Para mí, o mellor disco do mundo nunca jamás que se grabou en directo pasa igual, igual non son oín todos pero dos coín eu e o meidin de pa dedir parpel eh, decíamos antes que vos quedades cos, cos ademais, to, todo está unido cos, cos morenos de lavadores de lavadores eh, gravaron unha toma esta peça está gravada nunha toma e máis tede lo vídeo que vimos antes En, en Youtube e é unha chulada non, hai, non existían as peas decir, os bafles de Marshall estaban apilados uns encima do outros detrás, eran destos que te despeinaban e esta xente a día de hoxe ten, ten que estar sorda de todo porque, porque ves japoncho de xente están todos escuitando o, o disco e eles teñen os bafles a pea de fora teñen a letrar deles rascando, rascando. Eh, ep, é unha maravilla eh, puxen esta canción Es decir, todas as cancións da primeira á última va son impresionantes. Puse nesta porque é a máis corta. Pero non así, eh, non deixa de ser boa. Quería poñer a, a, a Strange, eh, strange eh, como é? Strange Kind of, of Woman. Que Strange, strange kind, kind of Woman. Porque hai un duelo, porque eso me dá pe para a siguiente, hai un duelo entre o cantante e a guitarra que pon os pelos de punta. Bueno, e bueno, non podo falar máis das outras. E colledes o disco e e estudiades para o próximo día. Isto, é Highway Star, Highway Star. Isto me recorda, isto o poño moitas veces, agora como temos Spotify tens no coche todo o que queiras. Cando tens que ir a tocar un sitio moi leixos, e volves ás 4 ou 5 a 6 da mañá no coche para acá, entonces gominolas para, para espabilar e Deep Purple. Entonces cando pos eh, Highway Star, se te espabila todo é como, como se si vais a Lisboa no verán, para pa un concerto a tocar, o, o de, sabes, de, me recorda eso, verán, moito autopista e, e ganas de, de estar contento e vas no coche, e non hai máis que dicir vos sentid o vos que vos de o aire volle subir o volume un pouco, porque senón non se escoita nada e dice así ah, en ah espera, non, no, para, para, para. esto está todo conectado Liv en Osaka O 16 de agosto de 1972, día de San Roque, polo cambio horario estaba eu con dous anos indo á procesión de San Roque a reboreda. É estaban os morenos de lavadores tocando a churrasqueira de San Roque, dous anos despois todos famosos co disco vendendo discos na lina no no choio porque traían o fresquito, gravaron no 70, sacaron no, ese mismo ano xa estaba o disco posto. O día de San Roque en Osaka, imaginarvos o chollo petao E como sona esto? Escoita ese órgano que é unha maravilla. Bueno, a guitarra impresionante. E o tipo... Es Estes tipos estaban de gira. Botaron ali tres ou catro días en, en Japón. Sabe Dios a gira que, que farían antes. Como unha persona pode ter ese chorrón de voz en temas... De, este é máis es corto, de seis minutos, pero temas de nove, de dez, de once minutos e, e, e largándole eran, eran xente sobre un, é dicir, sabe, eran superero, os superheros de verdad era esta xente deste tempo e non teño máis que decir isto está grabado da mesa podes coitar todo o órgano, as baterías as percusións o baixo, todo e con este bafle que temos aquí Está arrancando o coche enfilando eh, a autopista. <risa> <fixen> so star, yeah. <même> <hazándose> este está arrancando, eh? a caí San Roque San Roque hey. bueno. ben eh, todo isto eran os vinilos eses famosos da Thompson pero no ano 92 creo que foi o no, 93 compré o meu primeiro CD Éa que non sabedes cal foi o primeiro CD que comprei. Instru eh, concertos de instrumentos de vento de Carlos Felipe Manuel Telemann eh, tocados pola Música antigua de Col. Ainda os escoitos de disco. Esa é unha maravilla. Bueno, agora xa non escoito disco, agora só escoito no Spotify, pero eso eh si queredes empezar a escoitar música de verdade. <risa> isto tamén é de verdade isto son de ver pero eh, eh, es, eh, pa ben eh, a música barroca tocado con instrumentos originais e por xente que os toca ben é unha chulada en ese disco eh, bueno eu xa Cando comprei no 93, eu xa levaba desde o ano 90 facendo instrumentos, é decir, con Antón Corral facendo instrumentos, e me picou o sanillo dos... Se si fago gaitas, pois unha gaita non ten moita diferencia cun oboe, dos antigos que non teñían tanta chavería e tal. Que de feito é que fago, fago instrumentos de sistemas, todo tipo de instrumentos de vento de sistema simple. En este disco están reflexados todo ese tipo de instrumentos. Hay oboes que, eh, que, que solo teñan dúas chaves, os oboes barrocos, non estes oboes de hoxe que teñen trinta tantas, que non lle fan falta tantas. Eh, Hai flautas traveseiras con unha chave sola. Tócase con flautas de pico, que é un instrumento que está de modé na música culta actual. Eh, Tócanse trompetas naturais, que é isto mismo que fai o, o, o cupeiro. É un tubo e aí tira escalas con un tubo sem buratos ni pistones ni nada e entón dixen bueno, vou a poñar teño que poñar un tema de, de inda que sea duro vamos a cambiar do do hard rock de Edie Parpel vamos a pasarnos aos a, a principios do século XVIII e a escutar ao señor Telemann que foi máis, prolige, máis prolífero que o seu compadre Bach ele era eran compadres ele era padriño do, do hai un fillo de Bach que se chamaba Carlos Felipe Manuel igual que ele e Ele el era solteiro e ele era mestre de capilla nun polo cercano entonces entón, pues, como ele era solteiro deve ser que tiña máis tempo non tiña que atender os fillos ni nada eso, entonces, e entonces é o compositor barroco que máis compuso daquela compuñese moito porque se si eres capelmester ties que ten unha misa escrita para cada domingo unha misa nova porque ademais na época barroca non se repite dicir, a música se toca unha vez non é como hoxe que tocas pozo disco e oires 50.000 veces ti escribías unha música para a misa deste domingo e o lunxa se pasou de moda e o domingo que ven tiñas que dar algo por, e, por eso a música barroca evolucionou tanto e cambiou tanto os estilos e os instrumentos evolucionaron tanto porque había unha demanda tamén era, era música todo mundo entendía ese, esa música e iba e había gratis na misa o domingo eh, pois este Teleman es, eh, vos recomendo es, es, este, este, este disco en concreto da, eh, música antigua de Kohn musi ah, espera. nome. non me saque o nome. Eh... No música eh... Antigua de Col. Aí está, música antiga de Col é o grupo. Eh, iba poñervos unha peza do Boe. Sí, pero eso é es moi fácil de ir, porque sona moi bonito e é moi fácil tocar o boi. É unha peza de, de flauta, traveseira, unha peza de flauta de pico, unha peza de xalumó, que é o antecesor do clarinete. No. unha peza de trompeta natural. De ese, ese tubo do que falábamos antes. E vai un movimento que o... o concerto... Eh, o concerto en re maior de trompeta, pois pues é un, un, un dos movimentos. E aí vai. A ver si pos... espera, fixarvos o difícil que ten que ser esos trinos que, que fan no barroco para resolver imagínate eu fago cun dedo nun burato ou cunha chave, pero imagínate se si non tes chave, nin burato, nin nada para facelo, tens que facelo a labio a ver que pasa Igual, é duro. Parece a, a música máis bonita que existe no mundo. É o que escoito. A música que escoito nos últimos anos é eh, este tipo de cousas. Ademais, son friki dos instrumentos de viento de periodo, do, deste período. Recomendo escoitar a Weber Hasselset co, co traverso a Bartol Quijken, tamén con o traverso Alfredo Bernardini ou a Marcel Ponsele co, co Boe e calquera, calquera dos traballos de Nicolás Janocort con instrumentos de vento que son cousas maravillosas e bueno, agora están saindo sente claro, con isto das redes que, que, toca, que toca estes instrumentos que, que te cagas eh, eso pode ser, se decir na radio? Sí. Ah, vale. eh, ben Nada, eh, ahora unha transición buenísima, pum, pam, caímos nos medias dos 90, eh, resulta que os que nacen con Pirola teñen que ir a mil e todas esas cousas, e hai que facer sin sumiso e todas estas puñetas, eh, e nos movemos no, no movimiento antimilitarista, eh, nos eh, tínemos un grupo de redondela que se chamaba Casco, Eh, antimilitarista, eh, nos eh, viñamos a Santiago ou Paco Coleta, se acorda? A, e nos, eh, a, as, as asuntanzas da Nao, aqueles, aqueles, aqueles congresos que facíamos, eh, falábamos do sexo dos ángeles, eh, era unha maravilla. Eh, eh, resulta que éramos o grupo oficial, o grupo que sempre tocaba e non cobraba, chouteira, porque además como éramos, oh, a mitad da plantilla eran, éramos insumisos e outra mitad eran mulleres, E, e tamén eran insumisas e, hasta que se acabou a Mili andivemos aí e entón Boa poñeros unha canción que, que, era, un, que era un himno ademais resulta que gravaron o disco cando gravamos o primeiro disco de Choutera e coincidíamos coa mesma discográfica co, con Boa eran Cojón Preto e os Guajolotes e tían un tema que era insumisión daquela tiñan na cárcel a, a Toñito, que lle chamaban eles, que Tonino Carotone, que conocedes todos, que, que despois fixo un disco, un par de discos e por aí. E a xo so cojón Prieto era, era escroto, era o cantante de Tijuana en Blu, eh, o Gavilán, que lle chamaban despois. E, e nada, vos poño isto que, insumisión, insumisión, la juerga me gusta mogollón, decía a canción e con cancións como esta eh, con movimentos como Danau que de casco, eh, corneta, ojeta e eh, bueno, e os que eran independientes, que non tiñan grupo, pero que eran aí veñan o oh, Suso do Grobe aí ven e <ríe> eh, bueno, pois pues, gracias a esta xente a esta xente pois pues, acabamos co Amili e aí vai eh, insumisión Está igual, la calidad musical no es tan boa, pero pasamos muy bien. ¡Señoras y señores, que el rey del Bodevil! El rey del, el rey del Bodevil es Toñito, Torino Carotone. mandan una cara Y no viene perfumada Y si tu madre uy, se uy, espanta uy. que está la Guardia Civil oh, oh, yeah. Que te vayas a la y Que te estás haciendo exili Que te vas a perder ti o sea, Como no Y tienes que hacerte un macho brómulo en el safarranjo No lo vas a Mi Bien. sargento, mi sargento se me cayó en Chile Dí que no, dí que no, dí que no, dí que no Que la no me gusta y que a mí nadie me asusta Lo que yo quiero es vivir Mi sumisión, mi sumisión La puebla me gusta mogollón Mi sumisión, mi sumisión Y al sargento que lo tiren al filón Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un barro. Que se los lleve el diablo hijo de la chingodía. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de mendienda y que viva el vasilón. Y sí, viva el amor. No me gusta la corneta, paso mi algo de la esta viva, viva la. la... te sales del rebaño <risa> y no te va el uniforme me tira la sisa vete directo al mozo vale, pues. y si no ves que a caquichas que te informa ni te explican lo que es la insumisión que la mili no te canta simplemente di que no di que no di que no que la mili no me gusta y camina de más asusta lo que yo quiero es vivir. al ti es su misión de su misión la puerta me gusta voy por lo relajosión de su misión ya sargento que lo tiren al tirón si te mandan una carta Ben, insumisión. Aí está, aí estamos. Mm, bueno, xa vamos a intentar amatar, porque senón isto é es terrible. Mira, eh, para, para, para cumplir, fan falta dous temas, porque o, o 11, o 12, o 13, os que sobraban os postos aquí, sin explicación. Mira, estes dous eh, van seguidos. Eh, a finales dos 90 demos unha volta a Chouteira e, eh, de feito, o follo de lata pois non tiña nada que ver co, co anterior. Metemos eh, un grupo de metais, eh, bueno, fixemos cosas que se si vinda hoi en fai pouco é o único disco de Chouteira que escoito desde en cuanto e a verdade que hai cosas pasa que igual saliu un pouco antes de, uns anos antes do que tiñe que salir e, hai cosas moi, moi chulas, moi interesantes e, parte da inspiración e, parte, entre comillas, porque for, fora alma, non ten, non ten que ver foi un grupo quebecoá que era eh, La Botín Soguián La Botín Soguián é a, a bota sonriente eles eh, so traen, tocan músicas europeas que chegaron pasado polo filtro do, dos, pues, da historia de Canadá eh, eles son francófonos eh, cando escoitamos as pezas as melodías, pois pues, pensamos moito na Bretaña en Escocia, en, en Irlanda eh, no centro de Francia e acompanha esa percusión co, coas botas, leva unha tabla botan unha tabla no chan e están todo o tempo eu non sou capaz porque me doen os gemelos, pero eles teñen uns gemelos impresionantes. Ese fai tacatlan, tacatlan, tacatlan, tacatlan, taca e levan. Teñen un rimazo terrible, eso, eso, bio, o tipo que toca o violín ao mesmo tempo fai eso, o que toca o acordeón o diatónico, fai eso mismo e teñen toda o baile armao. Pero bueno, eso non deixaría de ser a música tradicional dun sitio, e a, e a miña, pois, xa das gaitas espandreteiras. Pero o que, de, o que definía a Labotín Xoguián e o que me ponía os pelos de punta, además, estuveron de gira por ese tempo, estuveron de gira por aquí, incluso fizemos algún asesión, unha sesión que fixemos chouteira con eles e outra xente de Santiago na, na Casa das Crechas que, que, que viñeran. Un, son uns veteranísimos, é como falar dos chifteins de, de Canadá. Eh, pero o que emocionaba era unha sección de metais que tiñan acojonantes tiñan dous trombóns, un trombón baixo e un, e un trombón normal e corrente. tiñan os seus asofóns trompetas eh, os instrumentos tradicionais e esa percusión que non paraba nunca e os, as, as actuacións en directo ese arranque co trombón baixo ese, que xe poño os pelos de punta xe eh, despeinaba no momentos, momento así empezaba te, o disco en espectacle que que do que traio o corte, empeza así Eh, o que pasa que claro, para, para non ser tan así non vos vou a poñar ningún tema dese de tipo de labotín. botín, colledes o disco e obedes no Spotify vamos a poñer un tema que tamén pon os pelos de punta é un romance tradicional que é como se estuvera pues, no macizo central francés ou nun sitio deses, escoitando ese, ese, ese canto é grupo de homes cantando a voces e pon os pelos de punta É moi cortinho, é eh? Virginie Adieu, adi, adi, non sei como se di Adieu adi, Goodbye Virginie Aí está E, bueno eh, La Botín foi inspiración de Choutera Non por esta canción Sino polo o tema dos metais E, e vai vale, desescoita O que é moi bonito E, e explico despois o seguinte, este cortito Pero é moi bonito Bel Virginie Les larmos yeux Je viens te faire mes adieux Et là je repars pour l'Amérique Et je m'en suivant le vent Et adieu donc belle Virginie Les voiles sont déjà mises au vent Les voiles au vent Mon cher amant Cela me cause du tourment Il surviendra quelques tempêtes Et des orages assurément Qui fera périr ton bâtiment Et moi je resterai sans amant. Belle Virginie, Ne crains rien, Je suis un premier marin Et je connais toute la terre Et je suis sûr de mon vaisseau Il m'arrivera aucun naufrage Durant que je serai sur les eaux Belle Virginie, jusqu'au retour Sois fidèle à nos amours Je te promets, oh ma mignonne de revenir en ce pays. Loro nos marirons ensemble e adiós, bel Virgíní. Isto bueno, usaba noeles de interludio, pa que non foras, fora, porque é moi monótono o ritmo quebecois, mui marchoso, eh? como, é como é si se vas a un concerto de pogo. A fin de contas, esta o nivel está moi alto, pero es, é máis do máis do este tac tac tac, tac, tac lá, eh? si, vais, é si é como se solo muñeiras pois. chega o momento que pacha. E este usabano de, de interrudio é eh? a verdad que, que é moi bonito. Outra outra influencia eh serían os gaiteiros de Lisboa, de feito gravaron no disco. Eh É unha maneira de entender a música portuguesa moi, moi original, moi bonita. Eh, salen-se das harmonías tradicionais, cantan moito e tocan pouco a gaita, afortunadamente, porque a, a gaita, os gaitores de Lisboa, é, é, bra, é brava de carai. Eh, tiña un tema, hai por cima, que ademais lle gusta moito a, a Bença, eh, pero non hai tempo, por culpa de, por culpa de Fernando non vamos a oír. Porque temos que oír, si sí, un tema de Liceo Parra. Eliseo Parra eh, eh, foi o produtor do, do follo de lata de Cholteira. Para min, agora hai xente que está facendo o que, el Ixio, o que facía Eliseo Parra fai 20 anos, Estáno facendo agora. Foro de tempo. É o mesmo. Así como nos igual fixemos o disco antes de tempo, o, o, estos, hai xente que quere facer... Porque Eliseo Parra fixo as tribus hispanas no momento exacto que tiña que facelo. Foi un suceso. Isto é impresionante, está grabado, ¿no? este disco tardaron. Outros discos que sacou o Liceo non se igualan a, a, a esta produción. Grabaron o no baixo da casa do, do que lle tocaba as cordas, que ahora non me sale o nome, pero esa vos lo direi, vos mando un mensaje para que o estudiades. <risa> eh, estaba eh, Pasariño tocando todos os vientos, toca as flautas, toca os, os, o, pues, de poetú, toca, eh, os saxos, toca... Decir, o, o que queira, se o iraquere andalú, é o pasariño. E despois el Ixoparra, que canta como como vos podeis imaginar que o baterista da Orquesta Platerías cante como a señora da montaña de Salamanca. Pois pues o baterista da Orquesta Platerías canta como a, a senhora, podes creer, non sei sé si se me lo crees, pero é verdad. Eh, canta un concerto de Liceo Parra e sobre todo neste tempo é impresionante o que pasa é igual pasa como todo cando unha cosa se converte nun suceso e hai moitas copias pois igual decir, hai, que, hai que irse a ese momento pero o momento temelo gravado vos recomendo a todos as eh, tribus hispanas é como de Parpel son temas largos de cojones pero merece a pena en todo momento a delicadeza das percusións todas as percusións que hai as letras As, armo, as flautas de pasariño eso é impresionante Bueno, eh, con todos vos, la llave de la alegría que dos cortos, por eso vos poño de la, de la alegría, pero la suite del rebollar é impresionante eh, eh, van por el aire as seguidillas eh, bo, eh, eh, é un disco redondo totalmente redondo eh, recomendo totalmente con todos vos, la llave de la alegría de Liceo Parra do baterista da Orquesta Platerías del aro de mi pantero como veo lo malo veo lo bueno acuérdate madama cuando te regale la cinta para el pelo la emiña para el pie ole ole madama de ti me enamoré. Como queres que vaya que vaya e venga A por agua a la fuente e non me entretenga Que vengo de lavar Eh, Fernando, non me deixa máis, tedes o cu plano de estar nas sillas. Eu tiña, gaites de Lisboa, xa, bueno, pero se xa buscades e eh, coñedes, tiña unha de cortato para dar un, un toquito, ademais, non é calquera, era un súa atrapa tuarte, estás atrapado polo sistema, me cago na leche e hai que salir dai. Eh... Que? Dixávamos a reacción. E tiña para, para darlle para dar o contrapunto a Cortato, que é a que me gusta máis que a de Cortato, Cortato me gustou máis, agora me gusta máis unha da Academia de Música Antigua, eh, unha área da, do segundo acto de Rinaldo de Händel, que é o que máis me gusta do mundo, que é o Lazio Chiopianga, no? deixame que, que, que chore eh, a miña mala sorte e, e que suspire pola libertad. Que eso. Entón vou vos a poñer esta. E... Aplaudides eso, poñemos esto e vamos a viño con lastio y chopianga. Que te derrites o no descoitala. Si atopamos, claro. Aquí está. E es é Cecilia Bartoli cantando coa Academia de Música Antigua. dixámoslo de fondo eh? a min custeve moito pero igual non é o, coas tripas sonando igual non é o momento de escoitar <risos>